Kedvesztok, kedves hallgatók, a Meti Heteor Podcast 24. adását halljátok, amelynek a címe az, hogy "Vendesz the Saints go in, mert Gáspánál bár kizártuk valamennyire, de rektemelődés történik az ablak alatt. Hogyha halljátok, akkor vele. Én nem vagyok. Én kőltös és itt a városmajori, szabadtéri, akármidőr, időnként egészen fújsa dolgok hallatszanak fel. Most például ez. És egy teljesen csöndes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 De tényleg gyönyörű. De, de, de borzasztó, de vagyok túl lakásfelújításon, de, de még így sem értem meg, hogy emberek miért vesznek például sárga királykék konyha bútort, fekete csempével. Köztünk élnek. Igen, ez, ez, ez a gazt, egy kicsit, hogy reggel felszelak a villamos, és egy ilyen áll mellett. Lehet, hogy ezzel bukják el. Nem? Mindegy, a... Ez ez az egész.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 és nem is azért, mert ez alapból is ijesztően szörnyi, hanem, hogy még, még 150 rosszul is lettek egy kanadai kiállításon. Igen, hát ez egy elég rosszul sikerült promóció, vagy lehet, hogy pont, hogy nem lehet, hogy így akarták. Egyébként, hogy már továbbment a, a, a trend, mint ahogy minden ilyen, ilyen trend, ez is ilyen pár óra potélt. most élt. Most már nem annyira menni a kronát, most már a Burger a menő.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 Inkább azt gondolom, hogy ő ezt tényleg így hiszi. Ez amúgy tök szép tőle, az meg különösen, hogy ennek fényében lemondott. Mert azért mostanában, hogyha azt nézzük, hogy az amerikai fővelhárítók és, és kémszervezetek és egyéb biztonságítszúcsoknak mennyi van a rovásán és mit tudnak felmutatni eredményben, hogy ezt miértük el, akkor ez akkor hát a libikókor a rossz oldaláról érkezett azért ő. Mondok, viszont, egy... Mondok viszont egy... Mondok viszont egy amit ma hallottam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 Időnként akár hogyha nem figyelsz úgy is tűhet, mint ha játszanál. <gül> Holott nem. És visszatöltött a játékállásom, idézve a, a játékállásomat, és van 39 acima 72ből. Gratulálok. Köszönöm. Egyébtek maniseltek a motorom, mert most már csak 23 millió termelek másod másodpercenként. Ez korábban magasabb volt. Tehát a, a játékélmények az áthangolása is zajlik úgy érzem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 Ez egy sikertörténet, látszik egyelőre. Ez még akár össze is jöhet, illetve az adatnak van, akkor felveszem a másik sapkámat és írok ezeknek az embereknek, <gül> hogy beszéljünk. 200 dollárt kérnek egyébként egy ilyen gyűrűért. Hát az a minimum adomány. A nagyságrendben nem egy drága dolog. Mit tudtok, ha már így az időmérő szerkezeteknél járunk, mit tudtok a Samsungnak a